הושע, פרק י"ג כדבר אפרים רטט, נשא הוא בישראל, ויאשם בבעל וימות. ועתה יוסיפו לחתו ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם עצבים, מעשה חרשים כולו. להם הם אומרים, זופחי אדם, עגלים יישכון. לכן יהיו כענן בוקר. וחתל משכין הולך, כמוץ יסוער מגורן, וכעשן מארובה. ואנוכי, אדוני אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי. אני ידעתיך במדבר, בארץ תלעובות, כמראיתם ויסבאו, שבעו וירום ליבם, על כן שכחוני. ואהי להם כמו שחל, כנמר על דרך אשור. אפגשם כדוב שקול, ואקרא סגור ליבם, ואוכלם שם כלבי, חיית השדה תבקעם. שיחתך ישראל, קייבי, ועזרך. אהי מלכך אפו, ויושיעך בכל עריך. ושופטיך, אשר אמרת, תנה לי מלך ושרים. אתן לך מלך באפי, ואקח באברתי. צרו עוון אפרים, צפונה חטאתו, חבלי יולדה יבואו לו. הוא בן לא חכם, כי עת לא יעמוד במשבר בנים. מיד שאול אפדם, ממוות אגאלם. אהי דבריך מוות, אהי כתובך שאול, נוחם יסתר מעיניי. כי הוא בן אחים יפרי. יבוא קדים רוח אדוני, ממדבר עולה, ויבוש מקורו, ויחרב מעיינו, הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה.